La reforma del mercat laboral suposa un punt d'inflexió en la història dels drets laborals a l'Estat. En un dia com avui, en què ja haureu escoltat opinions de tots els colors, volem conèixer l'opinió d'un sindicat minoritari, una organització que lluita pels drets dels treballadors i que no sol participar en les grans negociacions com aquesta que ens ocupa. Tenim avui els estudis d'Ibetes Ràdio a Nanda Hernández, secretària general de CGT a les Balears. Nanda, bon vespre. Hola, bon vespre. Uh, des de CGT, creieu que és positiva aquesta reforma per als treballadors? Mm, jo crec que a hores d'ara ningú celebra aquesta reforma laboral com una cosa positiva, al manco dels treballadors i els directament afectats. És a dir, els empresaris sí que poden veure una oportunitat per, averati per, per averatir els comiats i per, per de qual manera, fer que la seva economia vagi mm, tirant cap endavant. Però de cara als treballadors és una precarització total. Es diu des del govern, però, que aquesta reforma, si bé que aparateix l'acomiadament, dona més seguretat al treballador perquè generalitza el contracte indefinit. No sé com ho veieu vosaltres, això. Generalitza el contracte indefinit. Nosaltres, el que visualitzem d'aquesta reforma laboral, torna a repetir que és una precarització, és a dir, eh, deixa molt obert el tema de d'acomiats, de, de d'empreses temporals de treball que entren al eh, mercat laboral d'una forma totalment oberta i, i, i lliure per explotar. Llavors, en aquest sentit, no sé si pot eh, fiançar aquests contractes indefinits. No el veig per, per cap banda, tot el contrari. mm -hmm i què, què opineu de que des del, des del sindicat minoritari què opineu el paper que han tingut els, els dos grans comissions i UGT pues han tingut un paper totalment decebedor, o sigui des de la vaga que varen convocar dels, dels funcionaris, que va ser un, un fracàs total perquè aquesta vaga se, convo, se va convocar tard, perquè ja quan van convocar aquesta vaga ja hi havia 4 milions d'aturats i en aquell moment no s'ha fet res i a més fins i tot penso que ha creat una divisió entre la classe treballadora, entre els funcionaris i els que no són funcionaris. Llavors, els sindicats majoritaris, realment la seva feina no l'estan fent. Ara volen convocar una vaga el 29 de setembre. Nosaltres pensam que és una rentada de cara, que no servirà per res, perquè de fet aquesta reforma laboral ja estarà en vigència i ja s'haurà esculpit amb, amb el boletí oficial de l'Estat. Llavors, eh, els sindicats majoritaris no sabem per què estan actuat d'aquesta manera, suposant que és per tema de, tot, de subvencions, que estan com molt mantinguts, estan com molt afiançats en aquest sistema i, i no volen moure palla. No, no sabem molt bé per què, però suposo que serà per aquest motiu. Podríem dir que els sindicats s'han aburgesat. Totalment i absolutament. Jo crec que hores d'ara fins i tot els seus propis afiliats deuen considerar això, perquè nosaltres a les mogudes que hem tingut així en el carrer, eh, que anàvem acoratjant consignes contra la reforma laboral, a favor de la vaga general, la gent ens seguia molt. O sigui, la gent s'unia a nosaltres, fins i tot els que portaven la, la bandera de Comissions Obreres o UJT o fins i tot del CESIF. Mhm. Uh -huh. Sí, creieu que podria ser un, un bon moment per a, per a que un sindicat petit pugui, pugui créixer, un moment com aquest en què els grans no estan, podríem dir, durant la talla, com anem des del vostre punt de vista? Jo crec que sí, que és un bon moment. De fet, eh, de, davant d'aquest desert d'iniciatives, de mobilitzacions, la Lleta sí que estem ben en actiu, de fet no aturam, és un ritme que fins i tot és difícil d'assumir per a les persones que configuran, perquè com bé has dit, són minoritaris, però sí que és una oportunitat per, per ajuntar sensibilitats de la gent que, que estem fent feina, que és que són treballadors. Nosaltres, per exemple, no gaudim d'aquest suport que tenen els sindicats majoritaris amb subvencions, ajudes, eh, lliberats sindacals... Som gent que estem més a propi i en aquest sentit sí que penso que és una bona oportunitat i de fet hem de fer feina per això, per apropar-nos i per reclamar el que ens pertany. Uh -huh. I què proposa CGT per, no diria ja sortir de la crisi, però una mica quina seria la proposta per reformar aquest mercat laboral? A veure, el mercat revular, sí, sí, primer hem de partir la premissa que necessita una reforma. Possiblement necessita una reforma, però no precisament llevant drets a els treballadors i deixant que les empreses, les grans empreses, puguin fer amb nosaltres el que vulguin. Tot el contrari, nosaltres pensam que hi ha d'haver, possiblement, una reforma, però de cara a una jubilació més temprana, no? o sigui, m -m -m -m -m -m més aviat, en lloc de jubilar-te en els 65 anys, jubilar-te en els 60, sí, crees més treball als joves, eh, reducció de jornades, de, aquestes són unes mesures que, que s'haurien de tenir en compte, eh, el fet de que el treball sigui fixe i sigui estable i tingui una qualitat per als treballadors, perquè al cap i a la fi ens han educat per això, per fer feina, per viure, volen fer-ho, però amb dignitat. I aquesta reforma laboral, si se fessin, hauria de ser sempre a favor del treballador. I això és el que mm, tots podem veure i esbrinar que no ha estat així. Uh -huh. uh, la sensació una mica és que una mica l'individualisme ha, ha fet mella una mica la, la nostra societat i que cada vegada es, es fa més difícil. No? El fet d'allò que es deia fa no tants anys, no? allò de la vaga general no diria revolucionària, però una mica sí que, que ens ajuntem tots. Uh, quan, quan creieu que, que comença a canviar això? L'individualisme és una cosa que s'ha educat molt. És un, una qüestió d'educació. És a dir, en el capitalisme, en el materialisme, ens han educat en l'individualisme. Fins i tot diria que la cinematografia ens parla de, de l'heroi, no? de la persona que pot canviar el, nom, indi, el món individualment. Això és una errada, és una qüestió d'educació. Nosaltres ens hem de basar la solidaritat. Està clar que a la mesura que un individu pot tenir les seves necessitats bàsiques cobertes, pot pensar en col·lectiu. També aquesta pot ser una de les raons, però jo crec que hores d'ara ningú es pot qüestionar que si l'ésser humà pot evolucionar com a societat, com a persona, bàsicament és recolzant-se en els altres. Individualment, jo penso que arribem a pocs llocs. Mm -hmm. Sí, ja... mm -hmm. no, no és temps per, heroi, per herois, que deia aquell. Uh, Nanda, us adherireu vosaltres a la, a la vaga del dia 29? És una cosa que encara no, no han decidit, de fet s'ha convocat un comitè confederal precisament per per qüestionar això, no ho sabem, no no t'ho podria dir. Nosaltres pensam que la vaga general s'ha de fer molt abans, de fet ja s'hauria d'haver fet, i nosaltres proposam de fet una data que és el 30 de juny, perquè, entre d'altres, eh, Espanya continuarà a tenir, en aquell moment, deixarà de tenir la presidència de la Unió Europea i pensant que pot ser una data estratègica fer la vaga el 30 de juny, i per això farem feina. I xerrarem amb els sindicats majoritaris si... si per, per demanar-los aquesta qüestió, que de fet ja ho hem fet en comissions obreres. I he rebut algun tipus de resposta? De moment no, no, no tinc coneixement de que s'hagi fet cap resposta en aquest sentit. Uh -huh. uh, quin tipus de relació manteniu us, uh, amb, els, amb els dos grans sindicats? Hi ha un expert de coordinació o ells van a la seva i llavors van, diuen vosaltres heu d'adaptar-vos el que ells pacten. Jo realment fa poc que he entrat a formar part del sindicat en, en, en la seva amplitud, perquè és veritat que sí, avui perdó, dia... Sí, hem de, hem de dir, perdona, la, la Nanda va ser elegida dissabte passat com a secretària general sí. de la CGT, tot i així ja portes uns anys d'experiència, vull dir, coneixes un any com un. Sí, coneixes, coneixes sí, sí, sí món, i no? No? som un sindicat assembleari i les coses es parlen i tal. La meva percepció és que no hi ha una relació directa, és a dir, nosaltres sí que recolzam les seves mobilitzacions perquè trobem que és una responsabilitat que tenim. I quan fa molt... De fet, quan varen convocar la vaga pel 8 de juny, nosaltres ens qüestionàvem l'utilitat d'aquesta vaga dirigida només al sector de funcionaris i la varen recolzar per responsabilitat. Però la relació realment no és bona. Mm -hmm. Dona la sensació de que és una mica com fer el joc, no? També, o... Possiblement, però és que nosaltres som minoritaris i llavors eh, anar part de, de tot és molt complicat i mm. realment és una forma també d'arribar a la gent. En sí, l'escap i a la fi hem d'estar tots units. És la gran paradoxa que tingut, ha tingut l'esquerra al llarg de la història, no? si sí. unir-se o, sigui, unir o, o, o, o dividir-se sí. en base a, a ideals. De totes maneres, vosaltres esteu fent les vostres ja, els vostres actes de, de protesta. No? Avui heu fet una, una sentada crec. No? Explica'ns sí. com ha anat això. Avui hem organitzat una sentada davant de, de l'estació intermodal de Palma ens han reunit allà els companys i, i hem repartit 500 manifets en 20 minuts. O sigui, la gent estava àvida d'agafar els pamflets i de llegir. La gent xerrava i, i se notava un ambient de, de, de preocupació, sobretot, no? I de dir, <coughs> perdó, <coughs> què poden fer davant això? No? I, i, I aquesta sensació es viu. I jo crec que per això hem d'estar al carrer. Hem d'intentar ajuntar-nos tot. Que justament es volen dividir ens volen dividir i això no, no ens beneficia gaire, o sigui, nosaltres hem d'estar units perquè som els grans afectats d'aquesta reforma laboral, d'aquesta crisi capitalista que s'estan fent pagar amb sang i llàgrimes, per dir-ho una mica dramàticament, però és, realment és així. I cada vegada, el, o sigui, el capitalisme en què nosaltres valoram és que cada vegada que hi ha una crisi d'aquestes, aprofita per comportar-se com un jop i devorar cada vegada més drets i més drets i més drets. Quan tornarem a recuperar aquests drets? Per ara aquesta reforma es l'han ficat, d'acord? Tu creus que d'aquí 20 anys o 10 anys quan les coses econòmicament o 5 anys vagin millor ens tornaran dels 3 que ens han llevat? Jo penso que no, perquè aquesta història no ha estat així. Caldrà tornar a lluitar-los, a, a aquests drets. Uh, de creus que hi faríem una autocrítica? que Som d'una generació semblant, uh, una generació, podem dir, jove encara. Uh, creus que hauríem de ser una mica... Ens han educat massa amb l'autosatisfacció la i que per això ens estan arrebassant aquests drets tan fàcilment, sense que ni tan sols aixequem la mà o aixequem la veu? Jo realment penso que és així. O sigui, la nostra educació ha estat dirigida justament... a, a a contentar-nos amb el que tenim, no? I, i, i crec que sí, que és una qüestió d'educació. Realment, o sigui, jo des del meu punt de vista, no? de la meva dimensió, pues, penso que potser és aquest un dels motius per quals els joves no ens mobilitzem. Però també és veritat que jo penso que eh, hi ha una cosa en els joves, i també ens han ensenyat a respectar regles. També ens han ensenyat, eh, sobretot això, el respecte. o En Mancuc penso jo que la nostra generació és bastant respectuosa. I en aquest sentit, també en sentim molta indignitat quan eh, mostrepitgen el dret d'aquesta forma i això és el que pot fer que els joves aixequem la veu i diguem, mira, fins aquí hem arribat. Els joves i els grans, eh? perquè els grans són super reivindicatius superreivindicatius. També. Uh -huh. uh, Nanda, una, una darrera pregunta. Des de CGT esteu preparant més, més actes, més protestes? Sí. Pots avançar alguna cosa? Pues la veritat és que no t puc avançar gaire cosa, però sí que tenim una, en el panorama que ens hem dibuixat una mica i que hem de, hem de com validar, es sortia en el carrer. O sigui, visualitzar aquesta situació de crisi, i visualitzar que nosaltres tenim el poder de, de, de canviar les coses. O sigui, el manco d'intentar-ho, el manco d'intentar-ho, però també, possiblement, de canviar les coses. Som més, eh? això no ho hem de perdre de vista. Mm -hmm. Els afectats són molt més que els que reben els guanys. com deia Jim Morrison en aquella cançó, ells tenen les pistoles, però nosaltres som més, no? Nanda Hernández, secretari general de la CGT a les Illes Balears, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí als estudis d'Iveter Ràdio. Bona nit. Bon vespre. AIV3, ràdio, full de ruta.